Tjondo och sista programmet i radionskurs i gymnasieengelska för vuxna, årskurs 1. Men först kommer här Brenda Bennett och Sidney Coulson som till sin hjälp har Eileen Orr och Peter Bilby med en kort uppföljning av föregående program. Hello listeners. Hello everybody. Well, today is the last program of part one of our course. And today you're going to meet Mr. Melander again. But before we do... Let's practice that dialogue again, the one you tried to learn in the last program. Yes, the one called, How are you getting on? Listen, please. How are you getting on with the English course? Gymnasia English, you mean? Yes. Oh, I'm getting on fine. How about you? Well, I like it, but I'm finding the texts quite difficult. Hmm, but I'm enjoying them. Aren't you? Oh, yes. I'm looking forward to next term already. So am I. By the way, have you got the books yet? Which books? The books for next term. Oh, no. Thanks for reminding me. You'd better get them straight away. Yes. Cheerio. Cheerio. Now we'd like you to take part in the dialogue.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 Oh, no. Thanks for reminding me. You'd better get them straight away. Yes. Cheerio. Cheerio. Good. Now speak at the same time as the woman. Try to make your intonation as like hers as possible.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 Cheerio. And now you talk to the man. You won't hear the woman's voice at all this time. How are you getting on with the English course? Yes. Well, I like it, but I'm finding the text quite difficult. Oh, yes. I'm looking forward to next term already. By the way, have you got the books yet? The books for next term. You'd better get them straight away. Cheerio. Well listeners I hope you managed that and I hope that you too are getting on fine. And now it's time for goodbye from Sydney and me and hello to Mr Melanda. Ja, kära radiolyssnares och vuxenstuderande, nu är det alltså en liten stunds avkoppling som förestår efter vinters tröghet och idogd arbetande med gymnasieengelskan. Det ska Föreställa årsavslutning idag. Första årskursen är avslutad och jag föreställer mig att ni alla så här mitt i svenska högvintern ändå har något i blicken av flaggan hissad på skolans flaggstång och känner i näsan doften av nyhuggna björkar och på svarta tavlan står det textat med färgkriter välkommen. Och välkommen vill jag säga till Karin Kärnberg som sitter här Framför mig idag. Jag vet inte om ni kommer ihåg att när vi startade i höstas så hade jag en pratstund med en representant för elevkåren. Det är samma Karin Kjernberg som jag nu har kallat hit idag och jag vill gärna höra hur hon som representant för en av representanterna för alla lyssnarna tycker att det hela har varit. Hur har det haft egentligen? Ja det har varit väldigt jobbigt ja det varit för svårt alltså. Ja, det var svårt och speciellt var det, svårt var det i början där. Jag tyckte att den där brush up-kursen skulle ha varit lite längre därför att det var, var svårt att hoppa precis rakt in i, i gymnasieengelska när det var så många år sedan jag läste det i skolan. Ja, men... Ja, beträffande brush up time-kursen den ansåg det var lite för kort. Ja, det kan vi nog bättre på till nästa gång för att innan vi tar om den här kursen, den ska ju gå i repris. Vi börjar och tar om den igen 1970, alltså i januari. Men före det, under hösten 69 så kommer vi att ha en omarbetad betydligt längre brush up time för de som då du ska börja, eller eventuellt tänker ta om kursen och då hoppas jag att det ska bli en, en mjukare övergång. Mm, ja, det var ju bra. Ja, det har ju varit väldigt roligt också. När, när den där första svårigheten släppte så, så lossnade det lite. Men jag tycker kanske att, att det andra programmet i veckan det, att där var det väldigt svårt att hinna med också. Det var roligt där för att man fick höra så många röster och så många olika sorters engelska, men, men det gick lite snabbt. Jag. Ja, eh, jag vet att, att vi har ju talat om det förut och många har just anmärkt på det att eh, hastigheten i talhastigheten från de engelska amerikanska rösterna har varit lite för hög emellanåt. Och nu eh, ligger ju det i linje naturligtvis med hela undervisningen som vi bedriver eh, i skolorna och idag och på andra håll, att man gärna vill ha en, Dels originalspråket och dels så mycket som möjligt i den hastighet som språket verkligen talas utav de levande människorna själva så att man liksom sätter sig in i en vad vi kallar realistisk situation. Men måste det vara så svårt i alla fall, alltså det är, man tänker sig att vi vuxna som ska börja studera igen, vi är ju i alla fall i en annan situation än de som eh, går i skolan. Vi vet så lite om studieteknik och, och, och vi har många gånger mycket svårare för att sätta oss ner och läsa och vi, vi har helt enkelt kommit ifrån, det hade inte kursen eh, kunnat vara en liten aning lättare. Ja, man kan ju svara både ja och nej på den saken. Idealet har naturligtvis varit om man kunde ha fått en kurs som mycket, mycket mjukt har gått från det ytterst lätta till så småningom allt svårare saker. Men det hade medfört en helt annan uppläggning av kursen, framförallt tidsmässigt, för det hade man inte hunnit med. För att vi får komma ihåg att kursen är ju ska ju vara vad den ger sig ut för att vara nämligen gymnasiet kurs i engelska idag, alltså i dagens gymnasium, mm. i skolan alltså. Ja. Och för att kursdeltagarna ska kunna få bevis på gymnasiekompetens efter kursens slut så måste ju så att säga, studiematerialet vara av samma karaktär som det har i skolorna. Därför kan jag säga att i skolorna är det här inte för svårt utan du bara bevisar här det som alla kursdeltagarna antar jag har känt att det är arbetsamt att hoppa in efter många års frånvaro från studierna och komma i andra andningen så pass snabbt som kursen kräver. Och det har också varit väldigt svårt att hinna med alla övningar som man skulle göra mellan programmen. De eh, förstår jag att de har varit väldigt nyttiga men många gånger så har man helt enkelt fuskat och hoppat över därför att det eh, har inte funnits tid till det. Nej, det förstår jag mycket väl. Nu är det också så att eh, alla dessa m, små övningsuppgifter som finns med dem är ju tilltagna i överkant. För att de som har gått om tid och är intresserade eh, kan jobba vidare på egen hand Eh, om många andra inte hinner med allting så är det ju inte sån förfärligt stor skada. Så det är väldigt bra om eh, ni kan hinna med så mycket som möjligt. Men eh, det hänger inte på att varenda prick är genomgången. Det är alltså som jag sa, tilltaget är överkant för att det ska finnas lite utrymme även att. Att, att, fuska. Det, att fuska lite ja, gärna, ja. att höra. Nu skulle jag vilja fråga, hur många är vi egentligen som har hängt med hela den här terminen? Hur många kamrater har jag? Ja, eh, det kan jag inte svara på exakt förstås. Därför att eh, vi har inte en fullständig registrering över hela Sverige- när det gäller olika kurser och kvällsgymnasier och annat som eventuellt deltar i den här kursen. Den ena jag kan säga är att, eller hänvisa till försäljningssiffrorna, som förlagsprodukt har den har kurspaketet sålts i mellan 20 000 och 25 000 exemplar. Om nu, jag tror det är cirka 22 000, om nu ni är 22 000 som... Samtliga har suttit och följt med den här kursen. Det vet jag inte. Många har väl köpt boken för att se hur den är och kanske följer med lite nu och då bara för skoj skull Och inte inregistrerade som, som direkta elever i någon kurs. Ehm, kanske till och med någon har fått kurspaketet som 50 års procent och någon skämtsam släkting, vad vet jag men eh, 22 000 är alltså maximalt någonting sådant Men eh, vi har ju skickat in en del eh, testpapper och en avskrivning förekommit också har man inte kunnat mäta där det ja, Jo, där har vi lite och... säkra siffror för att härifrån alltså via eh, an, inskrivna i Hermods här i Malmö här är det cirka 3 000 Mm. som har följt med och eh, totalt är det rättat ungefär 4000 testpapers det vill säga det är ju vi har kommit in tre testpapers hittills så det är väl över 1000 per testpaper mm. som är rättat och sedan är det en, eh, närmare 700 skrivningar som är insända och rättade Men då vore ju ganska roligt att veta hur har de varit? Ja de har gått mycket bra förvånansvärt bra ska jag säga, och glädjande bra. Jag har tittat igenom kortregistret som hastigast. Någon fullständig statistik har jag inte kunnat få fram för det tar rätt lång tid. Men jag har bläddrat igenom jag tror det är 3300 kort i en massa stora lådor och tittat på siffrorna och det visar sig där att det övervägande antal testpapers har fått betyget 5, Alltså högsta Oj. betyg. Vilket är mycket bra. Och sedan beträffande eh, skrivningarna, alltså questions and essays, så ligger de i allmänhet en betygsgrad under. Så att eh, i allmänhet är de som har fem och fyra på testpapers har fyra på insändningsuppgifterna eller på skrivningarna. Och eh, någon enstaka har också några lägre betyg. Men... Eh, toppresultat för, det vara över hela linjen. Får jag nu kanske här passa på att svara på ett par frågor som gäller just de här testpapers som har kommit oss till handa. Det är en av kursdeltagarna som frågar om det är möjligt att i fortsättningen få maxpoängen utsatt för varje delfråga liksom för insändningsuppgiften som helhet vid rättningen. Och den frågan kan jag besvara med ja. Det skickas ut ett cirkulär om den saken till alla rättande lärare. Så får eleverna klart för sig maxpoängen sedan. Den andra frågan var hur nu essäerna betygsätts och värderas. Och det gör vi efter de normer som skolöverstyrelsen har fastställt. Jag upprepar igen att den här kursen är... Gymnasiets kurs och alltså bestämmelserna som gäller för skolan gäller också i tillämplig mån för den här kursen. Och det är alltså SUs normer för SE eller uppsatsbedömningen som är en skala med 40 poäng för den bästa uppsatsen och sedan sjunker det med 5 poäng neråt så att det är alltså skalan 40 35 30, 25, 20, 15 och 10. Och sedan läggs det då tillsammans med värdet på eh, eh, alltså lösningarna till svaren. Och man får ett genomsnittsbetyg eh, som går efter den femgradiga skalan. 5, 4, 3, 2, 1. Några andra frågor hade jag väl kanske mer att ha praktiskt, mm -hmm. eh, Först undrar jag. Varför är alltså en dag i böckerna så dåligt klistrade? Min grammatik, den är just nu en massa lösa blad. Och den är alltså Sveriges mest spridda grammatik. Ja, alltså. det kan man säga. <laughs> ja, det har eh, olyckats eh, i tydligen med eh, klistret, själva kvaliteten på klistret som inte gick att förutse. Men det har nu rättats till så att eh, de böcker som kommer för årskurs två de kan vi vara ganska säkra på att de ska hålla. Ja, det var jag väl. Ja. En liten sak till också som ja. jag undrar om det finns ju en extra gloslista och samtidigt så finns i textboken en glosförteckning i kanten. Skulle man inte kunna ha gjort den glosförteckningen lite mer fullständig och att den extra gloslistan? det inte vara det mer praktiskt? Ja det är ju så att om vi har gloslistorna i marginalen på, på textsidorna. De är ju engelsk, engelska, det är enspråkiga. Så att definitionerna på orden står där på engelska för att liksom hela textsidan ska vara engelspråkig. Men det är inte säkert att man alla gånger exakt fattar ordalydelsen på svenska så att säga, av det enskilda ordet, och då har vi. Dessutom en engelsk-svensk ordlista för att varje kursdeltagare ska kunna kontrollera i varje enskilt fall att han eller hon har fattat ordets riktiga betydelse för säkerhetsskuld. Ja, Ja, nu när du har alla de här bladen i kursboken spridda för alla vindare så att det hela har gått sönder för det tänker du ge upp nu då och inte fortsätta sedan med årskurs två? Nej, det tänker jag naturligtvis inte göra. Men jag vill gärna veta, ja, det kan ju vara roligt att veta lite grann i alla fall hur den andra årskursen blir. Ja, blir till, den blir upplagd på samma sätt. På samma sätt. Mm. Med andra ord, med dels de här två programmen i veckan. Vi börjar söndagen den 2 februari och slutar. Det sista programmet går torsdag den 29 maj och dess repris blir då den 31 maj. Så att eh, årskurs 2 blir alltså dagarna 2 februari till och med sista maj. Eh, med två program i veckan av samma typ som du har alltså sett, lektionsprogram och det andra programmet med jämna nummer har alltså 10 minuters uppföljning av det föregående och så 20 minuters eh, allmänt. Ja. programmet av den ja. typen. Och skrivningar, det kommer att vara? En också det blir på. samma antal, ja. det blir fyra testpapers ja. och det blir två skrivningar att skicka in och lösa. Ja. Eh, sen undrar jag, kommer vi inte att få några telefonväktare här nere i Malmö också? Förra gången så var det ju på så många platser i landet men inte här. Ja, nu blir eh, nog inte telefonväktarna aktuella för årskurs två utan den verksamheten den lägger vi ner, men istället har vi ju börjat med frågespalter i röster i radio. Så att eh, lyssnarna är välkomna med att dels skriva och ringa till eh, Stockholm, till Sveriges Radio. Att skriva till kursledaren går bra. Och. Och det går bra att skicka frågor till spalten i röstig och tv där ni får svar på era olika problem. Det är ju lite synd i och för sig därför att då dröjer det ju så länge då kan frågan ha fallit en nästan minnet inte vara aktuell längre när ja. svaret så småningom flyter in. Ja det är ju klart men av ja, praktiska skäl så, ja. så måste det här upphöra. Jag såg någonstans i Röster Radio tror jag tror det var att man skulle ha en film i tv, en engelsk film. Jaha, det, det stämmer. Det? det kommer en engelsk film som heter King and Country. Och den ska gå söndagen den 20 april mellan halv tio och elva på förmiddagen. Och den är då otextad. Mm. Men hur ska man kunna klara det? Det kan man klara genom att studera texthäftet som finns medlagt i kurspaketet. Eh, kurspaketet innehåller eh, ungefär samma eh, delar som till årskurset, ett. Alltså ni får en textbok, English American Text nummer två, en eh, kommentarvolym eh, som eh, den, det har varit i årskurset med questions and exercises som vanligt och en ordlista. Grammatiken blir inte ny utan den blir samma som för årskurset, Alltså den kan alltså användas i båda årskurserna. Ja. English Observed alltså. Ja. Och sen tillkommer det en textbok till som är av mera litterärt slag. Den heter A View of English Literature. Som är en illustrerad litteraturöversikt med viktiga, intressanta fakta och textavsnitt ur den engelskspråkiga litteraturens historia. Den blir också grunden för en del program som kommer under tredje årskursen. Det låter roligt. Vi får se fram emot. Jag undrar, nu när det är dags att sätta igång igen, har du några ytterligare tips som jag kan få för att göra vägen lite lättare? Ja, du menar studietekniska ja, tips. Ja, jag vet inte hur du har handlat förut. Men några bra tips som vi också har tryckta i handledningen för både årskurs ett och årskurs två. De är ju så här att försöka att skapa en lugn studiemiljö för det första. Men då man kan ordna det så i hemmet att man får höra och följa med lektionen i fred. Sen är det klart att du bör förbereda dig före varje lektion. Ja, det var just det. Ja, vi vet att det är svårt att vara vuxen. Det heter att det är svårt att vara barn och vara ungdom, men det är också svårt att vara vuxen i synnerhet när man ska kombinera. Ja, man ska studera gymnasiehängerska i varje fall. ja. Men eh, försök ändå att organisera tillvaron hemma så att eh, du preparerar den text som ska genomgås i radioprogrammet. Du slår upp svåra ord och, och fraser i böckerna som finns i kurspaketet. Ja. Och när sedan då programmet kommer så glöm inte att du ska delta aktivt i lektionen. Mm. Det är ju den här stora svårigheten som vi har talat om förut att det är en envägskommunikation så mycket med, med radioundervisning. Vi, vi tror att vi har 20 000 elever framför oss och hoppas det, men vet ju inte om alla är där. Vi vet inte hur de reagerar. De kan inte svara på en fråga. Läraren talar så att säga i tomma luften och därför är det elevens enda chans att liksom verkligen eh, sätta sig in i skolsituationen och studera eh, aktivt genom att eh, lyda order så att säga och ja. säga efter, tala, svara eh, på frågorna som ställs, säga efter vid, vid föreläsning och mm, så vidare. Ja, och det är en mycket, mycket nyttig övning och mycket väsentlig eftersom vi ju inte har en kurs som är skriftlig utan det är ju konsten att tala engelska och förstå talad engelska en hjälp då till kontroll att du liksom följer med och klarat av saker och ting det är ju dessa testpapers de är väl inte allt för svåra Nej, eh, det kan jag de Nej, vara. Eftersom ni har klarat det så bra och, och har så mycket femmor så måste de ju vara eh, ganska väl avpassade jag kanske som, som lärare skulle kunna säga att då är de till och är för lätta men det, men det kan det är man ju rätt skönt att känna att det är någonting som verkligen som man klarar av ja, i alla fall. Det är skönt som att man stimulans. behärskar någonting. Och det är ju ja. meningen att man ska klara av det. Mm. Inte sant? Så att mm. det, är, det är bara bra. Men när du nu kör med dessa testpapers eller studerar dem så glöm inte sen att skicka in lösningarna i tid medan du minns vad som behandlats under de sista veckorna för att de är en uppföljning av de närmast föregående programmen så sparar de inte på hög till att göra under påskveckan eller till sommaren sedan utan skicka in dem så fort du kan och samma gäller med skrivningarna i slutet av årskursen. Spara inte dem till slutet av årskursen utan skicka in dem med jämna mellanrum. Du behöver inte skicka in dem på bestämd tid för de kan rättas när som helst. Men jag föreslår att du skickar in en åtminstone vid mitten av kursen och den andra skrivningen mot slutet av kursen. Men spara inte båda två till det hela är över. Ja, sen blir eh, det naturligtvis mer arbete. Du har redan talat om att det var svårt att, att hinna med dessa exercises. Mm. Och det förstår jag, det är rätt många exercises med årskurs 2 också. De är delvis av lite annan art än första årskursen. Kanske mindre grammatiska, det är inte så mycket med prepositioner och verbformer utan det är kanske lite mer om ordbildningslära och annat engelska glosor. Och så, det får du se när du har ja. skaffat boken. Ja. Men försök att jobba så mycket du kan med dem också. Det gör det bara till att sätta igång med friskt mod igen då. Ja, när, var, när var det vi började? Det var den andra, andra februari. Andra februari. Ja. Jag säger också att om du får tillfälle att eh, konversera på engelska med folk som du möter av en tillfällighet ja. i, på en vit restaurangbord eller... Något sådant till någon sailor man som kommer och frågar om vägen. Mm, Din... Så ska jag inte vara rädd. Så ska vet, du inte vara rädd. Nej, utan använd nu den här gymnasieengelskan du kan och träna dig. Jag ska försöka. Mm. Det är klart att om du också har anhöriga, bekanta som talar engelska så konversera gärna med dem. Jag har små samtal. Jag vet att vi tycker ofta att det är väldigt fånigt att vara svenskar och prata tillsammans på ett främmande språk, men det är en oerhört nyttig övning. Mm. Och allt som är nyttigt så ska man ta vara på. Och så det sista till er allihopa innan vi stänger lådan idag. Det är det om vi behöver lämna meddelande, och upplysningar och ändringar i programmen under programmens gång så nämns det om efter programmets slut. Så att när själva lektionen är över, stäng inte ögonblickligen av radioapparaten utan lyssna på avannonsen innan ni stänger för att i just avannonseringen kan vissa praktiska meddelande upplysningar komma. Ja, det var en bra att veta. Mm. Och så får jag önska dig och alla andra som jag hoppas 22 000 lycka till med årskurs 2 så träffs vi här någon gång på samma sätt under den resten av denna terminus under den andra årskursen och kan prata om problem och svårigheter och som vi hoppas glädjeämnen. Tack, Tack ska du ha. Tack för det. Tack. Och det var kursledaren Martin Melander som tillsammans med Karin Kärnberg avslutade den första årskursen av Gymnasieengelskan för vuxna. Brenna Bennett och Michael Knight har svarat för manuskripten till textprogrammen. Och som programledare har vi hört Brenna Bennett, Sidney Coulson och David Jones. Och producent för serien har varit Börje Persson. Före den andra årskursen som börjar nu på söndag ber vi lyssnarna förbereda den första texten The Darling Buds of May i den nya textboken English and American Texts del 2. Och dessutom läsa igenom frågorna på sidorna 20 och 21 i Workbook. Alltså sidorna 20 och 21 i Workbook. Det här programmet sänds också ikväll klockan 19 samt på lördag klockan 15.